Необхідне зло. Сонце сяло половиною золотого диска за суходільними стінами кидаючи жовто гаряче світло в коридор, яким човав глок та з високим практиком фростом біля плеча. Із бойлем, проходячи повз вікна, він бачив крізь них, як будівлі міста відкидають довгі тіні вгору до скелі. Йому мало не здавалося, що за кожним вікном, до якого він підходить, тіні стають довшими та менш чіткими. А сонце тьменішим і холоднішим. Скоро воно зникне. Скоро настане ніч. Він зупинився на мить перед дверима до прийомної зали, переводячи дух, чекаючи, коли вщухне біль у нозі, та облизуючи порожні ясна. Давай мені торбу. Фрост вручив йому мішок і приклав до дверей одну білу руку. "Ви готові?" пробурмотів він. "Максимально готовий." «До роботи!» Генерал Візбрук напружено сидів у добре на формі. Його щоки трохи виступали над високим комірцем, а руки нервово посмикували одна одну. Корстен Данбурмс усіляко намагався вдавати безтурботність, але метання його язика виказувало його тривогу. Магістр Ейдер сиділа прямо зі строгим обличчям, зчепивши руки на столі перед собою. «Така ділова!» Сяїло останніми жаринками призахідного сонця коліє з великими рубінами. Їй, як я бачу, не надто довго довелося шукати нові коштовності. У цьому зібранні була ще одна людина. І вона жодною дрібничкою не показувала, що нервується. Нікому Коска спокійно тулився до віддаленої стіни за спиною у свого наймача, схрестивши руки на чорному нагруднику. Глокта помітив, що в нього на поясі з одного боку меч, а з іншого довгий кінжал. «Що він тут робить?» «Це стосується всіх у місті», – спокійно промовила Ейдер. «Це рішення надто важливо, щоб ви ухвалювали його одноосібно». «То він подбає про те, щоб ви отримали належне право голосу, так?» Коска знизав плечима та оглянув свої брудні нігті. «А як же указ, підписаний усіма дванадцятьма членами закритої ради?» Ваш документ не врятує вас від помсти імператора, якщо гурки візьмуть місто». «Ясно. Отже, ви надумали опиратися мені, опиратися архілекторові, опиратися королю?» «Я надумала вислухати гурського посланця та обміркувати факти». «Чудово», – сказав Глокта, зробив крок уперед і перевернув торбу до гори дном. «Йому знадобиться вільне вухо». На стіл, лунка гупнувши, вбала голова і сліка. Її обличчя не виражало нічого, крім жахливої млявості, очі були розплющені і дивилися в різні боки, а язик трохи вивалився. Вона незграбно покотилася гарною стільницею, залишаючи на відполірованому доблизку дереві нерівний слід із кривавих плям, і зупинилася горілиць просто перед генералом Візбруком. Можливо, дещо театрально, зате ефектно. Цього в мене не відняти. Ніхто не може засумніватися в моїй відданості справі. Візбрук витріщився на скривавлену голову на столі перед собою, а його щелепа мало помало, -помало відвисала дедалі більше. Він звівся на ноги і незграбно відступив, а його стілець із гуркутом полетів на кахлі. Піднявши тремтячий палець, він показав ним на глокту. «Ви божевільні! Ви божевільні! Пощади не буде нікому, жодному чоловікові, жінці чи дитині в Дагості! Якщо місто впаде зараз, надії не буде ні для кого із нас!» Глок без беззуба всміхнувся. «Тоді пропоную кожному з вас кинути всі свої сили на те, щоб уберегти місто від падіння». Він поглянув на корста на Дан Вурмса. «Хоча, може, для цього вже запізно, а? Може, ви вже продали місто гуркам і не можете відступитися?» Вурмс позирнув на двері, на Коску, на нажаханого генерала Візбрука, на Фроста, що зловісно маячив в кутку, і нарешті на магістра Ейдер, яка досі сиділа, зберігаючи крижаний спокій і самовладання. «І ось наша маленька змова витягнута з діні». «Він знає!» – заволав Вурмс, відштовхнув свій стілець і незграбно підвівся, а тоді підступив на крок до вікон. «Він явно знає. Тоді зробіть щось, хай йому грець, «Уже зробила!» – відповіла Ейдер. Люди-коски вже захопили суходільні стіни, перекинули міст через ваш канал і відчинили ворота гуркам. Доки, великий храм і навіть сама цитадель також у їхніх руках. За дверима пролунав ледь чутний брязкіт. Я думаю, що зараз чую їх просто за дверима. Мені шкода, очільнику Глокта, справді шкода. Ви зробили все, чого міг очікувати його пресвященство, і навіть більше. Та гурки вже стікаються в місто. Як ви розумієте, оперетеся далі безглуздо. Глокта поглянув на Коску. «Можна вам відповісти?» Штириєць легенько усміхнувся та церемонно вклонився. «Ви дуже люб'язні. Мені шкода вас розчаровувати. Але ворота в руках гадди Шакадії та кількох його найвідданіших жреців. Він сказав, що відчинить їх гуркам, як він там висловився, коли це накаже зробити сам Бог. Ви запланували божественний візит?» Із обличчя Ейдер було очевидно, що ні. «Що ж до цитаделі, то її захопила інквізиція, звичайно, заради безпеки вірних підданих його величності. За дверима ви чуєте моїх практиків. Що ж до найманців майстра Коски?» «Вони на своїх постах і на стінах очільнику, як і було наказано». Штирієць ляснув підбором підбор і бездоганно віддав честь. «Готові відбити будь-яку атаку гурків». Він широко всміхнувся Ейдер. «Щиро прошу пробачення, магістре, що я змушений покинути службу у вас в такий вирішальний час, але я, як ви розумієте, одержав кращу пропозицію». Запало приголомшало мовчання. Візбрук навряд чи міг видатися більш ошелешеним, навіть якби його вдарило блискавкою. Вурмс роззирнувся довкола божевільними очима. Він відійшов ще на крок, а Фрост ступив один крок до нього. Обличчя магістра Ейдерс полотніло. «Отже, гонитва закінчується». А лиси загнані в глухий кут. Вам не варто дивуватися. глокта спокійно вмостився на стільці знову. Про зрадливість нікому коски ходять легенди по всьому земному колу. Під сонцем навряд чи є хоч один край, в якому він не зрадив якогось наймача. Штириєць усміхнувся та ще раз уклонився. Мене дивує не на його зрадливість, пробурмотіла Ейдер. А ваше багатство. Звідки ви його взяли? Голокта всміхнувся. Світ повен несподіванок. Йобана тупа сучка, заволав Вурмс. Він устиг витягнути шпагу лише наполовину, перш ніж білий кулак Фроста з хрускотом врізався йому в щелепу та відкинув його непритомного до стіни. Майже тієї самої миті двері розчихнулись, і в залу влетіла Вітаря, а за нею півдесятка практиків зі зброєю готові. «Усе гаразд?» – запитала вона. «Взагалі-то ми просто закінчуємо роботу». Просто будь ласкавий, винеси сміття. Альбіносові пальці зімкнулись у вурмса на щиколиці та витягнули його по підлозі з прийомної зали. Ейдер подивилась, як його обм'якли лице ковзе по кахлях, а тоді перевела погляд на глокту. І що тепер? Тепер камери. А далі? А далі подивимось. Він класнув практикам пальцями і тиснув великим пальцем у бік дверей. Двоє з них важко обійшли стіл, підхопили королеву торгівці в підлікті та байдуже витягли її з зали. Отже, запитав глокта, дивлячись на візрука, хтось іще бажає пристати на пропозицію посла здатися. Генерал, який увесь цей час стояв мовчки, різко стулив рота, глибоко вдихнув і напружено вистрончився. Я простий солдат. Звичайно, я скорюся будь-якому наказові його величності чи обраного представника його величності. Якщо наказ вимагатиме втримувати Дагоску до останнього бійця, я буду виконувати його до останньої краплі своєї крові. Запевняю вас, що нічого не знав ні про яку змову. Може, я діяв необачну, але завжди чесно, як мені здавалося, в інтересах, глокта махнув рукою. Я переконаний, знуджений, але переконаний. Сьогодні я вже втратив половину правлячої ради, втративши ще когось, я можу видатися жадібним. «Гурки без сумніву атакують із початком світанку. Подбайте про наші оборонні споруди, генерале!» Візбрук заплющив очі, ковтнув і витер злоба під. «Ви не пошкодуєте, що в мене повірили очільнику!» «Я так і думаю. Ідіть!» Генерал квапливо вийшов із зали, наче побоюючись, що Глокта може передумати, а за ним вийшла решта практиків. Вітаріна нагнулася, підняла в палець стілець Вурмса та обережно підсунула його назад під стіл. «Гарна робота!» – вона поволі кивнула самій собі. «Дуже гарна! З радістю кажу, що від початку оцінювала вас правильно!» Глокта пирхнув. «Навіть не уявляєте, як мало значить для мене ваше схвалення!» Вона сміхнулася йому самими очима над маскою. «Я не сказала, що вас схвалюю, я просто сказала, що гарна робота!» На цьому вона розвернулася і неквапом вийшла в коридор. Залишилося тільки він і Коска!» Найманець притулився до стіни, безтурботно склавши руки не на нагруднику та з ледь помітною усмішкою дивився на глокту. За весь цей час він навіть не ворухнувся. «Думаю, ви досягли б успіху в штирі. Ви дуже жорсткі, так правильно казати? Хай там як!» Він виразно знизав плечима. «Я з великим нетерпінням чекаю на можливість послужити вам». «Поки хтось не запропонує тобі більше, так, Коско?» найманець показав з махом руки на відтяту голову на столі. «Може, мені з цим щось зробити?» «Вистав її в бійницях суходільних стін десь на відноті. Хай гурки усвідомлять силу нашої рішучості». Коска цокнув язиком. «Показові стратки, Геш!» Він стягнув голову зі столу за довгу бороду. «Це ніколи не виходить із моди!» За ним затріснулися двері, і глокти залишився сам у прийомній залі. Потер затерплу шию, витягнув затерплу ногу під закривавленим столом. Загалом удалий день, але тепер день закінчився. За високими вікнами над Дагоскою нарешті зайшло сонце. Небо було темне.